Одне можна сказати. Блідим він більше не був. Злегенька, комачевим, так і все. А за задумом Андрія ці слова мали б його доконати, роз'ярити, завдати, ніщівного удару. «Що ти сказав?» «Повтори, повільно, переставляючи сходинками ноги, перепитав Остап. Хоча ні». Погляд, ніби хто штукатуркою прикрив. «Що в глибині не розбереш?» «Песики, песиками!» «А кабінет, ось він, рукою подати!» правив своєї Андрій, ідучи до кабінету. «Дивись, я спокійно заходжу, запалюю світло. Одну хвилинку спокійно сідаю собі в крісло господаря. Можу навіть ноги на стіль покласти, ось так». «За всього цього я певен, що ти обов'язково донесеш на мене, але я не боюся, а ти боягусти, Остапе!» Андрій підвівся з крісла, і щомиті, що секунди потерпаючи від власного зухвальства, перевельцем попрямував до замерлого на порозі фаната, з радістю спостерігаючи, як осипається до біса уся його штукатурка». Відійди, прохрипив хлопець, посунувши до батькового столу, ніби збираючись на ходу підім'яти під себе Андрія, як каток кульбабку. Чи він нічого не чув про провокації? Почекавши, поки той обійде комп'ютер, Андрій швидко вийшов і зачинив за собою двері. Нечесно? Нечесно. «Але де ви бачили чесну війну?» «Віро! Віро, ти де?» – крикнув Андрій щасливо стискаючи обіруч ручку дверей. Небавом з того боку так шпарнули, що Андрій мусив упертися лівою ногою в стіну. Праву ногу не було куди впирати, і вона ковзала об дзеркальний паркет. «Віро! Відчини, придурок!» Ось і ти, Віро, будь ласка, збігай до себе, візьми всі мальовидла, які маєш. Ого, яка в тобі сила. Чуєш, Віро? Візьми їх і піди до Остапчикової кімнати. Я з твоєю сестрою розмовляю, не заважай. Там побачиш багато-багато песиків. Подомальовуй їм ріжки, бантики, заколки, такі, як у тебе. На Андрія з-за дверей? Посипалися такі добірні, любовно випущені вислови з ненормованої лексики, що він ледве не випустив ручки з рук. Тут п'ятирічна дитина, совісті у тебе нема. П'ятирічна дитина дивилася на все це неподобство і не могла вирішити покрутити пальцем біля скроні чи зразу викликати спеціальну бригаду. На тім боці підозріло затихли. Андрій посилив свій натиск, гарячково шукаючи вагомі аргументи. «Розумієш, Віро, коли твій брат побачить, якими гарними зробилися його песи, блін, дай договорити, ручка дверей, яку роздирали на різні боки, почала небезпечно розхитуватися, двері вищали, мов, недорізані свині». Коли побачить, які вони гарні, зразу подобрішує. А тоді, тоді батько буде менше його сварити. Останній аргумент влучив. На другому поверсі почалася біганина. Пропали твої песики, відсапуючись, казав Андрій, коли вони обоє, не змовляючись, вирішили перепочити. Його знову обклали сонетами з народної партитури, теж потужно відсапуючись між строфами. Який ти немудрий, на мене це не діє, зрозумій. Я м'ячико відпірний о. Не змовляючись, вони одностайно знову схопилися кожен за свою ручку І тягли кожен до себе доти, доки саме так, поки з'явився лікар Ледь зачувши оберти ключа, Андрій пустив двері Грюкіт був такий, що, словом, гарний був Грюкіт Лікар заумер на маленькому золотавому килимочку, наразившись на кулеметну чергу непристойних вигуків зі свого кабінету,